Känns som vårens första dag på något sätt Jag sitter här i ett kontor som är ganska soligt fortfarande Mitt emot mig sitter en äkta popstjärna För en Även. gångs skull så har vi någon som är lite kändis <laughs> i den här podden. Och inte bara så här lösa kompisar och, och DJs och annat skumt folk vi Styrka Ja. Hej, hej Hej, hur är läget? Hej. Det är bra, det är bra Kaffet, snuset, det eh, druvsocker, uppgårat så förutom Är det liksom din såhär, nöd? Vad, vad säger mm. man? Ditt kit när du ska liksom göra media eller viktiga, eh. viktiga saker? Nej men alltså, dextrosolen, jag, jag kom på nu att jag liksom, vi har varit och repa hela dagen och jag hade glömt bort typ Jag sprang in i panik på IKEA och bara, oh, men nånting det här för det här för det funkar så mm, druvsocker inte bra. Så. Vi, vi får försöka hålla den här hajen nu då i 45 minuter. Jag framförallt inte liksom över, <laughs> överdosera på något sätt. Okej, okej. Okay, okay. <laughs> vi, vi, vi får skynda oss innan det dippar innan igen. Innan det blir dåligt. <laughs> Precis. Missat du är här. Uh, mm. Vi ska spela några gålåtar som du gillar just nu. Uh, och du har plockat med dig så superexklusiva. Mm -hmm. Grymma grejer Bland mm -hmm. annat den här första låten som vi ska lyssna på Som du har väntat på att få släppa ut Ja, vad är det äntligen för får jag premiära Det är 1987 jag har gjort en remix På Ego, min låt Kul, ja. vad behöver man veta innan vi lyssnar på den här uh, nej, men, nej men njut, jag är väldigt glad Den är fin, jag tycker om den Watching you as blue See? och höra den här men alltså, den är så fin jag, alltså, jag var tvungen att säga verkligen lyssna nu för jag har inte hört den på jättelänge. länge det var så länge som jag gjorde klart den och den är så fin det låter som att det känns som att man kör bil i mörkret typ det är många som säger det när man så fråga om känslor i låtar mm. när, de, när man blir så extra glad och tycker att någonting är extra bra så bara, ah, men det, är det låter som att man kör bil men jag tror det, men jag att när, när man hittar någon sorts eh, liksom, när det blir den här att det liksom finns mycket känsla i det, fast det är ganska monotont. Då tror jag ofta att jag får den, mm. den känslan i alla fall. Det är något slags driv. Ja, någon slags liksom, ganska monotont driv, fast ändå liksom någon svart och känsla i det. På <laughs> bra radioviskning. <Aa. laughs> Men vad är det som har hänt med originalet jämfört med den här remixen? Och så hur Av ego. De, de, de är inte så lika. Jag tycker han har gjort jättefint med vokalerna, verkligen. Eh, men originalet är ju ganska så här, liksom poppigt, fast ändå som på ett lite ett skräpigt indie-sätt. Mm. Eh, jag, jag är väldigt förtjust i den produktionen. Det är nog en av mina favoriter faktiskt på min skiva som komma skall. Ja, spännande. Mm. Det får vi prata med om snart. Mm. Jag tänkte, man har precis sett lite grejer på dig- från USA mm. Kolla ett klipp med En så här late night show Med Seth Meyers mm. Där du dök upp yeah. hur, hur är det att stå i amerikansk tv men alltså, För det, första gången Men det konstigaste var ju när han så här Langade upp liksom en bild på min skiva och bara, Det här går ut i här Då de tyckte jag att det var väldigt coolt mm. <laughs> Jätteroligt Ja det är klart ja. men hur, hur var det att, att stå på en sån där tv och det var jättespeciellt, men det är, det är egentligen inte så stor skillnad alltså så här, från tv till tv. Det är inte stort, det var väldigt liten produktion, mm. litet ställe. Och publiken var jättelångt borta, så man, man står ju som i sin egen lilla bubbla. ja, ja. men hur, hur kändes det då? Det var kul. Jag fick träffa Lena Dunham. Ja, hon, hon, var gästare. Ja, hon var med i samma, i samma avsnitt. Alltså, vi typ ståkade den hela dagen. alltså var så störstrakta. Vi var tvungna och kalla henne. Vi hade kodnamn för henne. Vi kallade henne för Bigitte Så ingen skulle veta att vi var henne vi pratade om. Men sen så pratade jag lite med henne. Hon var jätteträvlig. Vad, vad, vad snackar ni om? Men typ... nu men hon var bara så himla härlig. Vi, jag, jag var nog lite high on life då. Jag var så glada, Jag var så stod och på henne. Hon så sa, så att jag hade jättefina kläder bland annat. Wow. En, mm. en lyckad kväll Eller Lyck dag eller... ja, En lyckad tv-show USA-debut Bra jag. Uh -huh. och, uh, Du hann med lite andra grejer när du var i uh, Staterna ja. Vi åkte alltså direkt nästa morgon Så åkte vi tidigt Till um, Austin Och uh, var i jag uh, gjorde South by Southwest ja. Tre dagar, sju Sju spelningar? Ja, det är ganska... Men de flesta kör ju så. Alltså det, det är intensivt, men det är också väldigt, väldigt roligt. Rock'n'roll. Upp på scenen och får du att låta. Typ. Mm, hur var det Det var kul, du fick jättefin respons. Vad, vad tror du? Kommer du slå stort? Men gud! <laughs> får man, får man da, prata om sånt? Da, eller jinxar man då? då? fråga! Vi, vi, vi får se vad som sker. Vi håller timmarna. Ja. Yeah. Zo <laughs> live i'm living life like a dream please don't wait i promise, to my niggas we gonna make it uh, i promise to my niggas we gonna make it uh, i promise, to my niggas we gonna make it, uh, gonna make it. Uh, i'm living life like a dream please don't wait i promise, to my niggas we gonna make it said nigga the grid said Shit happening just like he said Ay, And respect, could get you Behave hey. Lobster steak, egg rice for breakfast Ay, Rock Robert jeans cause they Make me feel better Ay, Just dropped ball, a bottle, car note on the left Said suit gang My niggas do it better Said suit gang my niggas do it better RGF the squad Welcome to the island Ay, 1738 niggas know I'm wildin' Innan in vi kör igång här så så har du om ni ska spela hiphop, då, då kommer inte jag veta någonting <laughs> vad det är. Känner du så nu också? Ja. ja men, men, det, alltså, nej, men jag, jag har inte bra koll. Inte bra koll. Men det låter bra. Ja, vad skönt. Det bra. Det är det enda man behöver liksom skriva under på. Att man ska lyssna och så känna efter lite mm. vad man tycker. Uh, man behöver inte kunna någonting om låtena som spelas. Det var i alla fall Bauer- en producent tillsammans med en annan eh, producent, The Dude, Double Dutch och eh, Fetty Wap. Mm. Som rappar mm. alltså, Ja, det är jättekonstigt. <laughs> det är ganska fult. <laughs> Kanske trist med det. Ja. Han är i alla fall eh, en eh, så här mega hit förra året. Men något som heter Trap Queen. Mm. Men jag tycker att ni känner City Mm. Det är något så här samarbete som Adidas håller i när folk får göra så här songs from scratch mm. tillsammans. Men Jag tycker det låter väldigt... Alltså det lät väldigt bra. Mm. Det var skön produktion. Har, har du varit med om det någon gång att någon tussar ihop dig med någon annan och så ska ni göra en låt? Liksom, mm. ihop? Jag, jag har ju tussat ihop mig själv med folk ibland. Man bara, mm. men vi ska göra någonting. Och det kan, man vet ju aldrig hur det blir. Nej, Det kan, det kan bli spännande. Mm. När hände det senast? Eh... Um. Uh. Jag skulle, jag skulle ha en session med Salvatore Ganacci, Emir. Eh, han har gjort en mix för mig och jag tycker att han är väldigt duktig. Eh, men vi bara satt och tittade på varandra typ. Ja. Jaha, men sen jag upptäckte det är att det är lite knepigt att, för mig att skriva. För jag gillar att skriva med någon. Att liksom skriva en hel låt tillsammans med någon. Bolla idéer. Och då blir det väldigt knepigt när den ena liksom redan har gjort sin del att de är en track och det är klart. Ja, ja, ja. Så den enda han kan göra då är att sitta och vänta på att jag ska komma på något briljant och mm. då får jag prestation Det är bara jag vill ju chabba. Ja, men, ja. jag vill ju att vi ska så här bolla <laughs> roliga ord oh, han bara oh, ja, säger något som rimmar. Men gud. Ja, jag tycker det är svinsvårt i vilket fall som helst. Mm. Tittar ner jag försöker göra något som mm. men, men magiskt. Det är det bästa som finns. Uh, väldigt ofta men det är knepigt också. Har du gjort någonting med Kaotico någon gång? Eh, vi gjorde ju faktiskt en låt tillsammans för några år sedan som heter Brains Out. Ja. Fuck my brains out. Tydligt mm. <laughs> <Men. laughs> det är mm. jag vi, vi, vi ska smyga och lyssna lite på någonting som du har plockat med dig. Någon ja, har precis. De, har, de, har, de bestämde sig för att göra en liten specialsingel. Den låter väldigt annorlunda mot saker som de har gjort förut- mm. eh, och så fick jag ta med mig den och smygspela lite här. Så. Sånt älskar vi. Ja, kul. Spännande. En liten eh, försmak mm. av eh, någonting som ska släppas lite längre fram. Ja, uh, i maj tror jag de hade tänkt gå med den där på, no mm. på något eh, indie-vis. Ja, um, uh, gone. Gone, exakt. Va vad får du för feeling? Men, alltså, jag gillar den. Det, det, det, den är så sjukt annorlunda, allting som de har gjort. Uh, och liksom, Den är väldigt enkel, men jag blir, jag blir väldigt glad mm. på något sätt. Det känns som att de har fått... Ett ryck. Och bara, men det, här, det här vill vi testa. Och så har de gjort det. Och så tycker jag att musik ska vara poppigt. Och uh, lite haus. Le uh, Lekfullt. Lek det låter som att de sjunger typ funky, funky all night long. Det tror jag inte att de gör. Förlåt, Förlåt Joel och Erik. Um, nej, jag, tycker den, jag tycker den är väldigt fint. Men det här är liksom Umeå kompisar Ja, mm. precis. Um, gamla Umio ja måste ju repa lite igen <skratt> <Yeah>. <skratt> det, är, det är också min så här, um, bild av Umeå och folk som håller på med kreativa grejer i Umeå. Att man så här, hjälper varandra. Och, men det, det är precis det jag tycker är det fina. Alltså, så här, jag, så, alltså, jag har verkligen tänkt på det. Jag, jag, jag, tillbaka, jag har i Stockholm i fem år. Mm. Men sen så, så åkte jag tillbaka och bodde i Umeå igen i ett år. Um, och det var det som jag märkte så mycket när jag gick på spelningar. Och så där, att det verkligen är folk varandra att på så sätt att den som liksom står på scenen då men den står i publiken och kollar på de andra banden nästa dag det finns liksom en sån feeling eh, stöttande där. stämning. Ja, stöttande stämning som jag tycker mycket, mycket om. skönt, Händer mm. det någonting extra spännande i Umeå på musikscenen just nu? Alltså jag har ju, jag har ju en tillkompis mm. eh, som, som heter Moa. Och Moa ett band som heter Katohjärta som är fruktansvärt bra. De okay. har släppt en låt som heter Hundra år. Eh, och det är verkligen så här pop, ganska, ganska mycket liksom, gitarrer, ganska men Alltså det är fruktansvärt fint. Hon sjunger typ som en blandning av Ted Gärdestad och Annika Norlin. Det mysigt. Det är, det är mysigt. mycket, mycket mysigt. Vänta, får jag, får jag säga lite reklam? De spelar mm. faktiskt i Stockholm <laughs> på Lilla Hotellbaren nästa vecka på onsdag. Bra tips. Mm. Tips. Oh, Klorensten klur tillfälligt kommer på något mer så här Ume och så vi borde. Yes. Borde pusha. Curry Christmas mm -mm. At first I thought you was on mine, but no, you lied. Kind of find you had another girl right there on this side. But damn these hands ain't shit. Don't waste my time no But damn these hands ain't shit. That boy in mine no But down these lines, aye, aye. See, I thought you were so different And I thought we could have made a long distance Soon as a romance turned to bitchin' Cut your ass slipping, then you went missing. Look, I've been played before And I had to tell myself I would take it so Now you out all late with hoes But I swear we was good just days ago I, How you gon' tell me you down now? Feelin' ways cause a bitch done found out Better check all your friends with a loud mouth Thought you were the one, but At you lookin' like thought a clown you was now on mine. But no, you lied Gonna find you had another girl Right there, on the side But damn, these mans ain't shit Don't waste my time, no But damn, these mans ain't shit That boy ain't mine, no But damn, these mans ain't, ain't, ain't. Oh boy, you ain't shit and your mans ain't But I could do it for myself if a man came Should've known my only love was Ben Frank But let me tell you what I heard when my friend came She said she havin' boy problems too Funny how he had the same name as you And even all of the mans in his crew Then she showed me a motherfuckin' picture you So don't throw fits when I call you a bitch What type of man got a heart as small as his dick No second chance to a start I'm calling it quits And I hope you ain't the type that your daughter will get Cause best believe my father would trip And you ain't even want my brothers gettin' on the mix Next time, next time I ain't falling so quick But if I call, I'm just calling That's a hit At first I thought you was on mine vad tänker du när du hör det? Här? Men, alltså, jag älskar hennes röst. Mm. Men jag alltså, jag blev lite kär i hennes röst. Du var att lyssna på texten. <laughs> jag kan det, typ inte fokusera för jag sitter och lyssnar på hennes perfekta raspighet och så här attityd. Ja, är, är det just Raspet som du tycker är... Nej, men hon har ett hon, mm. hon helt un, underbart sätt att liksom sjunga på och låta på. Mm. Men rösten jag gissar att hon pratar helt underbart också. Ja, men kanske. Ja. Uh, honey Cocaine, mm. där, på val mm. om knäppa artistnamn. Mm. Jag <laughs> hon, är, ja, men hon är en uh, riktig favorit. Och den här låten, Dan Dan. Mm. Uh, jag tycker att är, vi tjatar ganska mycket om det, det här i den här podden. Att mm. man tycker om när Liksom musiken och det som låten handlar om kont kontrasterar ganska mycket. Här, för den är mm. så supergullig. Mm. Och hon bara sjunger om någon så här äcklig kille. <laughs> men, är <laughs> ja, men jag hade en line och någonting. Jag har det bara Men jag tycker att så nice. jag kommer Jag kommer gå hem och googla henne. Ja, vad mm. kul. Mm. Men um, så här motsatsen är och någonting annat som vi också gillar här. Både jag och Peter i podden mm. När låta kanske är så Handla om party Eller någonting, fest eller något kul Och så låter mm. de så jättesorgsna Eller <laughs> superlångsamma har, har, Tänker du någonting På det där när du gör musik Att, mm. att man liksom ska få alltså jag tycker, kontrast Jag tycker mycket om att liksom jag, För jag gör ju liksom pop mm. Och jag tycker, är, jag tycker att det är väldigt kul Att såhär, skriva om saker Som man inte förväntar sig Paketerat så riktigt Ehm mm. um, man gör liksom en liksom popdänga men skriver om någonting som man tycker är stort och viktigt alltså som ett verkligt problem till inte... exempel var då men till exempel eh, jag har släppt en låt som heter borderline Jag um, borderline Jag sluddra jättemycket borderline <laughs> um, men eh, som handlar liksom om om, om ojämställdhet och, och liksom hur fucked up det världen är mm. liksom och frustration och ilska och allting men sen att koka ner det liksom till, en, till en poptext och paketera det i en poplåt mm. med reggivib eller dubb, då tycker jag att det blir mycket intressantare. Jag tycker det blir roligt så. Det verkar svårt tycker jag. Men det är kul, alltså, det, det, det är liksom, det, jag tycker det är så roligt med att man hittar två saker som kont kontrasterar precis som du säger. Mm. Eh, och då blir det liksom någonting nytt, någonting som känns spännande. Man kan lura in folk och Man lyssna kan på poddar <laughs> in folk <laughs> <Med> pop yes på <laughs> dem och de lyssna på viktiga grejer Exakt. Subtract. Mm. Vad heter låten? Good no, no less. less. Exakt. Um, uh, nej men jag, jag blir så glad när den. den. Den är så fin. Man vill mm. typ bara vakna till den. Och så, här, den är så härlig. Tona upp den långsamt. Ja, nej men jag såg det. Det känns som att den bara långsamt tar över en hela ens medvetande. Jag tycker den är jätte, fin. Jag tänkte lite på sådana. Känner du till sådana Wake Up Light? Alltså det som Exakt är som så. En, en lampa som, som liksom tonar upp som om ja. det var en soluppgång. Det här är Wake Up Light i ljudform. Det var fint. Mm. Mm. Uh, subtract spelade du i Stockholm finns det finns så himla länge sedan ja. på Sonag. Uh, var du där i Vimlet? Jag var där i Vimlet. Alltså jag, tyckte det, jag tyckte det var jätte, jättebra. Mm. Jag, men jag är alltså ju så svag för liksom, syntar och lasers. Varför det? Det är så... Och så så här, de här distinkta hårda ljuden. Det är liksom så det bara. Det känns i kroppen mm. på ett sätt som, som, som, som är så himla, härligt. Um, basen i ryggraden. Ja, basen i ryggraden och de är liksom. Alltså vassa ljud som så här, får verkligen får sticka ut och ta plats. Det, älskar det. Mm. Jag tror att du kommer få höra en del vassa ljud här i nästa låt. Yes. Uh, en annan dude som gillar att, att, att ta bort alla vokaler i sitt artistnamn mm. Greger. <glar> <glar> Precis. Uh, och om, om subtraktlåten var någonting man vill vakna till så här, lite mjukt mm. så den här låten heter varje timme. då kan vi se om det, det är någonting som man ska <glar> lyssna på under så här, nattens läskaste stund typ. Nej, egentligen varje timme på dygnet. Men är inte det 12 Är det det? Alltså jag det tror, som nej, nej, nej, nej, nej. Varje timmen det är någon gång på, på liksom morgonsidan tror jag. Ja, jag tänker också det. Så kanske sista timmen innan det blir ljus ja, eller något. Typ så. Det som liksom mörkast och mm. läskast. Mm. Vad, vad tycker du om det här? <laughs> ja, alltså underbara ljud. Mm. Så, eller underbara, men, men, men alltså sjukt snygga ljud. jag br syntar på ett härligt sätt. Ja. Mm. Det här är en kille som heter Simon Vistrand egentligen mm. eh, men som alltså kallar sig Gregar jag tror mm. att man ska uttala det så i alla fall ja. eh, som precis har upp en EP som heter Forever Young där mm. den här låten är med Det är alltså en eh. svensk person där som har gjort ja. härligheten underbart att upp hela EP ska. Och Vad ska vi lyssna på nu? Eh, vad var det nu då? Chi var näst på tur, eller hur? Ja. Ja. <laughs> Varför har du valt det här? Men, men jag, jag, jag, jag gillar henne Och hon spelade faktiskt På samma venue som oss När vi spelade i Åstin mm. Härlig person Härlig grej going on Härlig röst Vilket land? Jag tror att hon är amerikan I think so Vi googlade fram här nu att hon är född i Sydamerika, i Argentina, men har bott i Bolivia, tror jag. Eller om det var Colombia. Föll du inte glöm. Kanada? Jo, men hon verkar ha bott i Kanada, men nu i Brooklyn. Okej, okay. senast. Okay. Dit all, dit alla verkar hamna som är liksom indie-pop. Indie Hipsters. Hipsters. <laughs> Hipsters. Men alltså, jag, jag tycker den här låten är så himla fin. Jag, jag gillar väldigt mycket att det känns liksom som att. Hon har myst fram den Alltså att man, man, man har suttit och bara gjort Lite samma känsla som jag eller Samma grej som jag gillar med så här Grimes typ. mm. Det känns som att det är såhär Framlekt Man har bara känt uh -huh. och så har Suttit och så här mumlat in lite saker Och så blir det fint Gör, gör du så när du gör musik också eh, Alltså Det mesta mumlet som, som, som blir för mig Det är, det är röstmemos mm. Alltså så, är så många Då har jag bara haft någon feeling Och, och så står man och in i telefonen och försöka liksom beskriva någonting. Det var ganska svårt i efterhand att fatta vad man menade. Lite som när man har så, här dröm eller så här vaknar skriver ner någonting på ett papper. och sen, ja, när man och sen vaknar så va på morgonen. Vad menade jag med alltså <laughs> Men, När brukar du spela in röstmemon? När, när händer det, liksom? Men det, det? Det händer ju typ alltid. Så här, bara, man typ sitter på en bar och får så här springa in på toaletten. Och, bara, och så har man så oväsen i bakgrunden. Eller på busshållplatsen ofta. Mm. Man ställer sig mot ett hörn och hoppas att ingen hör att man står och hm <gör> för sig själv. <gör> <gör> vad gör det med det färdiga resultatet? Då? När, när det har börjat i den där änden. Man men så, stå och liksom gömma tror, sig lite. Jag tror, jag tror ofta så slutar det ju som något helt annat just för att det är väldigt svårt att tolka vad det var jag menade. Mm. Um, borderline version var ju faktiskt en sån. Um, jag hörde inte ens för jag sa att jag, jag, jag tror en textidé jag hade då. Mm. Men jag hörde inte och så ble, blev det liksom någonting annat som blev någonting annat som blev någonting annat. Vi ska få höra lite på en kommande låt. Ja. Uh, som kommer dyka upp på ditt album, eller? Jo, nej. Exakt. På Kiddo. Ain't got no. Ja, punkt, hur, punkt, punkt. Hur, hur började den? Den den den är faktiskt en av, en, en av få låtar. Det, det är den och en låt som heter Even If I'm som It's alltså Inom Talking ju. Som, bör, som började med ett bit. Och så fick jag feeling och börja sjunga in en, mm. massa, en massa saker på. Um, men lyssna, hej på den. Vi kör. Mm. Ett litet smakprov. Ett litet smakprov. Va, hur känns det att lyssna? Ja, men kul. Mm. Eh, det, det, låter, det låter brötigt, det låter nice. Vad ja. funky det va? Men jag undrar om det är någonting mer lurar för jag tycker allting har haft så här härligt riv i sig. <laughs> <laughs> Vad opaklig. <laughs> alltså det är, så, det är så, gött. Men ja, ähm, ja. ja. Mm. Jag fattar. Ja. Är det här, är det här um, så som din platta kommer att låta som kommer i juni? Mm. Ja, men delar av det. Den, mm. den, alltså den, sk skivan är ju ganska mycket svängare än vad jag typ någonsin har varit innan. Mm. Alltså, förut så var det så här: du hade jag nästan som, som så här: måttbar, få inte feeling, allt ska vara så här rakt. med får on the floor. Typ. Mm. Eh, Medan med den här skivan så har det varit nästan helt tvärtom. Den här låten är liksom nej. Jag tror inte vi har kvant en enda grej nästan. Vad på betyder den. det? Alltså man spelar in någonting på en synt förslagsvis och så sen så trycker man på en knapp och så blir det tajtare. Ah, okay. Utan allting är liksom så här lite otajt åt något håll men sen i slutändan så, så svänger det ganska mycket mer än om allting hade varit precis, precis, precis. Ah, jag förstår. Tight. lite mer organiskt. Lite mer organiskt. Det är, är där läskigt ord i musiken som har Jag kommer på att jag börjar börja överanvända det ordet. Det är väldigt ja. användbart. Aktar i. Vi försöker så att jag mig. Ja, mm. vad, vad händer mer i, i uh, våg och sommar utom uh, platta? Mm, men det hände kul. Jag, jag vi hållt på att repa nu hela veckan uh, ska ut och spela några Europa gig om två veckor. Det ska bli jättekul ska säga Paris, Amsterdam och alltså jag har aldrig varit i Paris sedan, så jag är peppad. London, Berlin, tror jag det. Nu fick vi alla. Och sen i maj så åker vi på en tre veckors USA-turné. Det var spännande. Ja, mycket mycket spännande. Ett inspelning i Kanada också. Och sen i juni så kommer skivan. Det låter som en grym plan Ja, men jag tycker det. Vad mysigt att du är här och liksom laddade upp inför allt det här roliga som ska hända Jamen, med oss. Jättekul att få komma. Tack. Det trevligt här. Tack för, eh, för provlyssningarna och lyssningarna grymma låtar. Mm. Vi eh, avslutar med en eh, väldigt så här, finstämd, mysig låt eh, som vi kan träffa ner till nu. N -n När snuset och dextrosålen har, har, har fadeat <laughs> ut så säger vi hej då. Precis. Max Cooper, Remnants.